وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بلذر 11 پس një pushim i shkurtër që kemi pas në ligjëratat e akides gjatmuaj të Ramazanit me lejen e Allahut subhanahu wa taala vazdojmë Në spjegimin e librit Më arigjul kabul Dhe pasi kemi përmend Kushtin apo shartin E par të imanit I cili është besimin Allahum subhanahu wa ta'ala Kalojmë në shtylën Në kushtin e dy të imanit I cili është Besimi në me laiket Besimi në me laiket është kusht i imanit Se cili musliman e ka pa tjetër dë besan me laiket e Allah subhanu wa ta'ala. Nëse një përson nuk i besan me laiket dhe i besan gjitha tjera që i ka përmendë Allah ose për amberi sa salem, ajë përson nuk logaritet musliman. Allah subhanu wa ta'ala besimin me laike e ka përmendë në shumë ajetën kur anë një për e tyre Allah subhanu wa ta'ala thot, Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi mir Rabbih wal mu'minun. Kan besu peigamberi sallallahu alaihi wasallam natje i kasbrit wal mu'minun kan besu adam musliman. Krejt kan besu. Kullu amana billahi. Gjithëta bashkë me peigamberin sallallahu alaihi wasallam kan besu Allahun wamalaiikatihi. Ade i kan besu Melajket u ktubi a dei kan besu librat Allahu. e Allahut u rasuli a dei kan besu gjithë pejgambert e Allahut gjithashtu hadithin e njohur Xibrilit alayhi salam kur e pyeti pejgamberin sallallahu alayhi wasallam mal iman çka është imani tha ta besosh Allahun subhanuhu ta ala pastaj ti besosh melajket pra besimi në melajket është kush i imanit besimin me lajket është shtyllë e imanit. E si i besojnë muslimanët me lajkët? Me lajkët Allahu subhanahu wa taala i ka përmend shumë ajete, pyemperi sallallahu alejhi dhe sellem i ka përmend shumë hadithe, ka përmend edhe disa cilsi tyre, ka përmend edhe disa ibadete tyre, edhe disa veçori tyre. Spori Melajket peambëris sallallahu alejhi wasallam na ka treguar për krijimin e tyre. Melajket janë krijuara prej dritës. Ka thonë peambëri sallallahu alejhi wasallam, "Jan kriju melajket prej dritës, janë kriju xhent preziorit, edhe janë kriju njerëz, bi ta ademit prej asaj që ju është përshkruajë juve për idheu." Pra fillimi i melajeve Krimi të tëra është prej dritas E pasaj, kur janë kriju me laikët? Kur janë kriju me laikët, ne nuk edhim Ne nuk edhim kohën kur janë kriju me laikët Po atë që edhim ne, është se me laikët janë kriju para njerëzve Me laikët janë kriju para ademit a.s. Për atë Allahu subhanu e ta'ala, para se me kriju ademin foli me me laiket edhe ju tha inni jahilun fil ardhi khalifa tha un për e krijojnë tokë një khalifa këtë ju a tha Allahu me laiket dhe që nënkuptan se me laiket ishin egzistanin para se Allahu ta krijojnë ademin pra me laiket janë të krijuara prej drites edhe janë të krijuara para njerëzve Melaiket i kanë disa cilësi edhe disa dalime për njerëzve. Një për i tyre, melaiket nuk kanë gjinit. Njerëz janë ose meshkuj, ose femra. Ndërsa melaiket nuk janë as meshkuj, as femra. Ndërsa moshrik njerëz të kufrit, melaiket i kanë logarit femra. T t thon, allahu i ka përmend fialtë të tyre në Kur'an, sa ata kan thonë për malajket se i takojnë një jinisë femrorë. Fot Allahu subhanahu wa taala waja'alul malaikata alladhina hum ibadu rrahmani inatha. Ata shka i logaritën malajket e Allahut femra. Ashhidu khalqhum. Akançen ata present kur Allahu i ka kriju malajket Që ata me ditë me fëmra, e në meshkuja femra, e shëhidu khalqahum, a dëshmojnë ata për kriimin e tyre, se tuk të bu shahadetuhum vë ju s'elun, kjo dëshmi ka me u shkru, ka me u regjistru fjale e atyre, edhe ata për këtë kanë me dhanë logari para Allah subhanu e ta'ala. Pra me lajket nuk kanë gjeni asë mashkullore, asë femrorë. Tjetra veçori edhe dalim i me laikeve është se me laiket nuk han edhe nuk pin me laiket nuk han edhe nuk pin edhe ne kër kemi folë për Ibrahimin a.s. ju kujtohet kemi përmend se tre melek shkun të Ibrahimi a.s. kër ua paraciti Ibrahimi a.s. ushtimin edhe mishin që e kishtë përgadit tha Ala a nuk pëhani ndërsa ata nuk ju afrun ushqimit. Për atë gjithë djetartë, islam janë pajtimit se me lajket nuk hanë, nuk pinë edhe nuk martohen. Kjo është veçori e me lajkeve, nuk hanë, nuk pinë edhe nuk martohen. Gjithashtu, me lajket nuk lodhen asë njëherë. Ne e bëjmë një badet, e krymë një punë, pas një kohë shkurt, ki neboj për pushimë. Melaiket nuk kanë nevoj përpushim Gjithashtu Melaiket nuk i bëjn Gjonah Allahut as njëher Melaiket Jën të mbrojtura prej gjonahave Nuk kanë mundësi me kundrështu As një urdhër të Allahut Ka thonë Allahus subhanu wa ta'ala La i asun Allahe Ma emarahum Nuk i bëjn mëkat Allahut Na që Allahu i urdhëran Wa jef'alun Ma ju umarun Edhe e veprojn Atë që janë të urdrum Me lajket gjdo sen që janë të urdrum Atë e veprojn Nuk i bëjn asë njëher Gjonah Allahut Subhanahu wa ta'ala Gjithashtu Me lajket kanë mundësi më u paracit Në formë të njerëjut Kanë mundësi me lajket Më u personifiku Në formë të njerëzve Edhe këtë e shohim shumë argumente Një prejtyra rastin që e përmendëm, tri melek, kur shkun të Ibrahimi, alehi selam, e pastaj shkun të Luti, alehi selam, ishi në formë, në formë të njerëzve, gjithashtu Gjibrili, alehi selam, kur shkoj, të mërjemja, që kur të folim për rastin, edhe ndodhin e Isahit, alehi selam, e spjegojnë ma gjënsisht, kur shkoj të mërjemja, alehi selam, ajo tha, kërkëj mbrojtje, e, Te Allahu, nëse ti ke kufrik Allahum. Çka tha Xhibrili? I cili ishte i paraqitur i personifikum në formë njeriu. Ai mendonte se ai është njeri. Tha inna ma ana rasul rabbik fa ana yum ni idergum pri Allahut. Ai nuk ishte njeri, po ishte paraqitur në formë njeriu. Gjithashtu, pyemberi sallallahu alejhi dhe selem Xhibrili alayhi selem Në shum raste ju paraqitet në formë të njeriu. Disa herë në formë një personi i cili quhet dihjetul kalbi, atë saher në formë një arabiu tjetër. U paraqet Xhibrili alayhiselam në formë të njeriu te pejgamberi sallallahu alayhi waselam edhe në hadithin e Xhibrilit që është i njohur për ju, e dini mirë se si edhe sahabët e pan Xhibrilin alayhiselam në fund njeriu e pastaj e dëgjuan pyetjet e tij e pastaj u largu Xhibril alayhiselam deri në fund të hadithit. Pra këta janë disa veçoritë me lajkeve. Pastaj sa është numri i melajkeve? Sa janë melajket? Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu." Nuk e din ushtrin e Allahut askush pas Allahu sa janë me lëkët kët nuk e din askush pas Allahu subhanahu wa taala ndërsa a të dim është ajo se me lëkët janë shumë sa janë Allahu e alam gjithashtu siç ka on hadithin që gibrili alayhisalam i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasalam për beytul ma'mure beytul ma'muri është lart në qiell dhe Ajo ndodhet direkt në drejtim me çabën. Çabi an tok, në çad drejtim ndodhet nalt Beitul Maamuri. Edhe vlerën ajo e, qil, si e ka në qell, sikur që ka çabi an tok. Çka tha Jibril alayhis salam? Sa kjo është Beitul Maamuri? I thabi ambiri sallam, sa këtu për çdo ditë hyn 70 mijë malek. Për çdo ditë hyn nga 70 mijë malek edhe ata mohu nuk kthehen prap. Tash sa mund të jetë numri i me likeve, Allahu alam. Më rëndsi ajo që e dim, ojse ashum për çdo ditë hyjn nga 70 mijë me like, edhe ata mohu nuk kthehen. Nesrit 70 mijë tjera, ata nuk kthehen nesrit, kështu deri në ditën e fundit. Pra numri i me likeve nuk dihet, atë e din vetë Allahu subhanahu wa taala. E pastaj Malaiket janë disa lloje. Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë malaikë vetë disa obligime edhe disa urdhra. Ato që ne i njohim edhe i dimë jemi të lajmëruar janë malaiket që janë të njohura për neve. Jibrili alayhis salam Jibrili alayhis salam është i dallum. Edhe obligimi i tij kaqen wahyi me aport shpalljen deri te pejgamberi Allahut. Gjibrili a.s. ka qenë i obligum me e bardë shpallin prej Allahut të pejgambert e ti. Pastaj, një melek tjetër është Mikaili, i cili është i obligum me u kujdes për qështjen e shijut, e rave, e këto qështje tjera që Allahu e ka obligu. Allahu subhanu e ta'ala e ka përmen Gjibrilin edhe Mikailin në Koran edhe ka thonë Men kan ana aduan li Jibrila w Mikala kushat armik i Jibrilit ada i Mikailit fa in Allah adu li kafirin Allahu ast armik i kafirave Gjithashtu një melek tjetër është Israfili Israfili është i obligum edhe i urdhëron prej Allahut që kur vjen koha me i frys surit Në Kur'an kur vjen momenti i Kiametit, Israfili i fryn surrit për të vdik çdo person e pastaj i fryn surrit për të ringjall çdo person. Ky është obligimi i Israfilit. Israfili nuk është i përmendur në Kur'an, por pejgamberi s.a.s.e në hadith sahih e ka përmend një dua që e ka bë, edhe është lut: "Allahumme, Rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil" O Zot, Zot i Gjibrilit, i Mikailit edhe i Israfilit, e pastaj ka vazhdu lutjen dherin fund. Pra, kjo është emri që është përmend këtë hadith i Israfilit. Pastaj, një melek tjetër është meleku i cili i merë shpirtrat. Të na është i njohur si Azraili, ndërsa Azrail nuk është i përmendur asë në Koran, asë në hadith të vërtetë. Pa është i përmendur në disa israeliata, për atë edhe nuk kemi mundësi me thonë që nuk është apo është. Allahu alam, Azrael nuk ka argument sigur që quhet meleku i cili i mërë shpirtrat. Pa Allah subhanu wa ta'ala ka përmend në Kur'an si meleku l'maut, meleku i vdekjes. Thotë Allah subhanu wa ta'ala, qëllje të wafakum meleku l'maut, thuaj, Juve u amër shpirtin kush melekul mauti, meleku i vdekjes. Pra atë edhe ne e logaritim edhe e quim meleku i vdekjes e jo Azrail. Melekët tjerë që janë përmendurën argumente, janë ata me laike që e rrujnë muslimanin. Gjdo musliman i ka dy melekë, një para edhe një mbrapë. Qëfar obligimi kanë këta? Këta eruin muslimani Thotë Allahu subhanu e ta'ala Lëhu muaqibatum min bejni e dejhi Wa min khalfi Ati njeri I shkojnë Dë melek Një para Edhe një mbrapa Qka bojnë ata? Jahfadhunahu min emri lah Ata eruin njeri Eruin muslimani Kanë thonë djetartë përvesh Nëse vjen ka deri Edhe njeri e ka të caktume Me i ndodhë diska, atëherë atë largohen I ndodhë ajo, pastaj ato këthehen për sëri Për ndryshe, ato vazhdojnë me njerion të nkohen Këta e në dy melek, që një që ndrën para edhe një që ndrën brapa Gjithashtu dy melek tjera, të cilët janë të njohura Ata dy melek që i shkruin punt e njerit Një është në krahu në djethtë, i cili i shkruin punt e mira edhe një është në krahën e majt i tili i shkërun pun të kësia ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala em jahsebune anna la nesma'u sirrahum wa nëgjohahum a mendoj njerëz se ne nuk e dhejojmë atë që e flasin ata qovën heshtje qovët haptas a mendojnë ata që Allahu nuk e dhejojmë atë bela wa rusuluna lëdejhim yektubun gjithsesi përa dhe me lajkët që janë me ta i shkruajn ata. Kreç ka flet, kreç ka vepron, me lajkët i shkruajn ata. Pra muslimani i ka 4 melek me veti çdo herë. Sa janë me lajkët që janë me ty çdo herë? Janë 4. 2, një para dhe një mbrapa, edhe 2, njën anën e djathtë edhe një në anën e majt. Pra muslimanin e përcjellin 4 melek Edhepse kjo, do me thonë, nësë pjegojmë shkurtimisht, në aspektin se si i besojnë me lajket, ndërsa besimin me lajket nuk ojnë vesh në teori, ne me ditë që kemi me lek me veti, po kjo me ndikua dhe nimanin tonë, se shumë për njerëzve, thoinë që i besojnë me lajket, po pastaj e shehë që një jetën e përdiqme, ajë sikur nuk besonë se me lajket janë me ta, sa e person i cili e banë haramin kër është vetë, edhe nuk e shaj asë kush, edhe ajë 2.000 me i pasë afer veti, 2.000 ka 5 vjetë, një me e pasë në anën e dja, edhe një në anën e majtë, ati ndoshtë e i vjenë turpë, me e ba një haranë caktumë. E nuk i vjenë turpë, prej me legëve që i ka anësh, kjo që ka në nënkuptan? Në nënkuptan në në që besimin me lajke, ose nuk e gzistan, ose është shumë i doktë. Ndërsa ne besimin me lajke, nuk e ke Po kjo besim, ndikon isha dhe një manin edhe në zemrat tona. Gjithashtu, disa melek janë që Allah subhanu e taala i ka caktu që me isprovu njërës kër të vdesin, kër t'jen në varë. Dë melek janë që janë në varë edhe i bëjnë provim njerët. Ata quhen munker edhe në kirë. Edhe pse për këta emra, kemi me folë ma vonë kër t'lasin për jetën maçdekjes gjithashtu disa melek tjera janë caktume në gjennet edhe i presin muslimant muslimant kur të hynë në gjennet kanë me prit me lajke të dera edhe kanë me thanë selamun alejkum të bëtum fëdkhuluha khalidin këta me lajke rinë të dera edhe i presin muslimant me selam edhe ju thajnë hyni se keni qenë pastor keni qenë njërthmir në dunja Hyni në gjennet edhe që ndroni në gjennet për gjithmon Gjithashtu, disa me laike janë Me laike që quhen zëbanie Ata janë me laike që përkujdesen për gjëhnemin Zëbanit e gjëhnemin Kryesoret e tyre janë nëntë mëdhajt Prej gjithë atyre me laikeve Kryesore janë nëntë mëdhajt E kryesori i krejt këtyre është një melek i cili quhet Malik Malik e ka emrin melek ku kryesor i cili është përgjets për gjehnemin Allahu subhanu wa ta'ala këtë melek e ka përmen në Kur'an edhe ka thon wa na dhauja Malik li jaqdi alajna Rabbuk kanë me thir banor të gjehnemin kanë me thonë o Malik letë caktan Allahu diçka për neve letë në amer shpirtin a letë në nëzjerë a letë në zhdu ka me thonë ka le in ne kumma kithun ka me thonë maliku këmelek ju keni me qëndru aty në gjëhnem për gjithmon për qafirat pra këmelek është melek ku kryesor i me lajkeve që përkujdesen për gjëhnemi për gjithashtu disa me lajke janë caktume ada e bartin arshin e Allahut subhanahu wa taala melajket qe bartin arshin e Allahut diten e gjykimit jan tet ka thon Allah subhanahu wa taala wihmil arsha rabbika فوقهم yawma idhin thamaniya arshin e Allahut adit e bartin tet melajke ndersa sot sa e bartin sa melajke e bartin arshin e Allahut Allahu alem Po a ditë, ditën e gjykimit, arshin e Allahut e bartin tëtë me lajke. Këta e kanë këtë obligim edhe këtë urdhër prej Allahut, janë me lajke që e bartin arshin e Allahut. Gjithashtu, një melek tjetër është meleku i kodrave. Edhe hadithin që meleku i kodrave shkojt e pe ambejr i sasëllëm, a ditë kur e gurzun edhe e përgjaka njërë se taifit e kenit njohur, Erdh me leku i kodrave edhe tha, ati bashkëj këtë dy kodra edhe të shkatëraj popullin e taifit. Kjo është pra me leku i kodrave. Për amër i sasallem tha, jo shpresoj prej tyre që kanë medal njerës që kanë me ebesu edhe adhuru Allahum subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, prej me laikeve ka me laike që janë trenditura në safa edhe i bëjn i badet Allahum subhanahu wa ta'ala. Ka prej tyre që janë në ruku vëqdimish Prej kur i ka kriju Allahu Derin fund Ata qëndrojnë vëq në ruku Ka me lajke tjera që qëndrojnë Në sejgjde vëqdimish Ata nuk e ngrejnë kokën prej sejgjdes Prej kur i ka kriju Allahu Ata qëndrojnë në sejgjde E për amberi s.a.s. ka thon Po rënkon qili E ka dëgju rënkimin e qili edhe ju ka thonë sahabëve, a për dëgjëni që ka për dëgjëj unë? Ka thonë së për dëgjëjmë asë një sen. Ka thonë për ambejri së asëlem, po e dëgjëj rënkimin e qëllit. Edhe qëllit ka drejt me rënku. Pse? Ka thonë se nuk ka asë një plomë, asë një plomë, në qëllë, përveç se qëndrojnë me lajket Allahut, duke qëndru në rëku ose sejde. Nuk ka në qëllë, asë përvejt se Allahu ka caktu melek, disa prej tyre rrin rruku vështimisht, e disa rrin sejde vështimisht për ngrit kokën fare. Gjithashtu për Amberi S.A.S. ju thaj një ditë sahabëve, u këthyje dhe tha, a nuk për renditeni në safa, si ku renditen me lajket? Aspidrejtoni safat, ashtu si i drejtojnë me lajket? Thënë sahabët, e si i drejtojnë safat me lajket, ja Rasul Allah, sa ata i plocoi safat, sfari safin e par, e mandej me rad i plocojn safat, edhe ishtën gojnata hin me njëri tjetrin afrohen e nuk rrin larg a larg. Kështu i drejtojn safat me like, kështu duhet më i drejtuar dhe musliman safat namazin e tyre. Kta janë disa me like, ka edhe disa me like të tjerë që Allah ose pejgamberi sa selam i ka permet. Gjithashtu nd disa argumente Jan përmendura madhështia e disa prime lekve. Peambëri sallallam Jibrilin alayhi salam e ka pa vetëm dy herë. Gjatë jetës tij, edhe na e ka përshkruar. Peambëri sallallam e ka pa në raste të tjera Jibrilin, por e ka pa në formë njeriu, ndërsa në formën origjinal ti e ka pa vetëm dy herë. Edhe ka thon kur e kanë pa Jibrilin me 600 krah ti, e kishtë e mbulu, kozmosin e kishtë e mbulu, qëllin, për amëberi sasalim, kër e ka pa po Gjibrilin, Gjibrili i ka pa 600 krah, edhe madhësia e madhë e Gjibrilit, për amëberi sasalim, s'ka pa sh mundësi ma me e pa po qëllin, do me than, aq e madhë ka qenë Gjibrilin, formën e ti original, sa që ma nuk është duk, asë qëllin, e një transmitin tjetër ka than, kam të ti në tokë ndërsa kry të ti lartë në qilë kjo është madhësia e Gjibrilit a.s. ndërsa një transmitim tjetër thotë për ambejri s.a.s. mështë leju mua të ju të regoj për një prej melaj kebet arshit jështë leju për ambejri s.a.s. me na të regu veç për një prej melaj kebet arshit qka me na të regu komplet jo ka thonë veç për kësaj pjesët veçit prej lapërës veshit, deri të krahrori i ati me leku, është sa me uldhëtu 700 vite. Vesh prej të kjo pjesë e veshit, deri të krahrori, sa me uldhëtu 700 vite. Po sa është madhësia komplet ati me leku? Allahu alëm. Po atyre me lekve krej tjerve? Allahu alëm. Shkur të imishtë pe ambejri sa sëlem, veç pak në ka të regu për madhësin e disa Për e melekve, për atë Allah subhanu wa ta'ala thëtë E nuk e din ushtrin e Allahut asë kush Pas Allahut subhanu wa ta'ala Gjithashtu, për asë të përfundojmë Djetarët kanë diskutu edhe jëndanë disa mendime Se kush është ma me vlerë të Allah subhanu wa ta'ala A me laikët, a njerës të mirë A me laikët, a muslimantë edhe kanë diskutu gjënsisht, edhe pse këtë diskutim, më shumë tje kanë ba, njerës të ilmul kelamit, edhe njerës të cilët janë, të grupit dhe vjum, i cili quhet muë të zilët, këta e kanë diskutu më shumë, po pas taj dhe djetarët e lisonetit, kanë diskutu edhe kanë folë, kush është ma me vlerë të Allahu, kush janë më të mirë, a njerës, a me lajket, disa për i djetarëve kanë thonë, më të mirë të Allahu, janë njërështë. Pse? Kanë thonë argument është se Allahu subhanahu e ta'ala me lajket i ka urdru me i bëhë sejzë dhe ademit a.s. E kush kujt i bëhë sejzë dhe? Aj që është maj mirë i bëhët sejzë dhe. Për atë kanë thonë me lajket i kanë bëhë sejzë dhe ademit, po ademi nuk ju ka bëhë sejzë dhe me lajkeve që nënkuptonë se njërështë janë matë mirë. Ndërsa disa kan thonë jo, me lajket janë më të mira te Allahu. Pse? Sepse kan thonë me lajket nuk bëjnë gjuna asnjëherë, ndërsa njerëzit bëjnë gjunahë vazhdimisht. Prandaj kan thonë me lajket janë më të mira. Gjithashtu kan thonë se pejgamberi sa selam në hadith kutsi i ka thonë se Allahu subhanehu te ala thotë, nëse më përmend një njerëj, mua, një mezhlis, një mjedis unë e përmendin një mezhlis më të mirë saj Allah u ku e përmend? e përmend të me lajket pra ata janë më të mirë se këj mezhlis e unë kuna e përmendim Allahum e disa tjerë edhe pse këtë sparje ka përmend që i khulli islam i bën tejmje e pas taj ka përkraj i bën kaimje e disa djetar tjerë kanë bo dalim kanë thonë jo me lajket si pas filimit të tjere jënë më të mirë me lajket filimin si e kanë e kanë pëj dritas ndërsa njëri ju e ka prej dhejot me lajket nuk bëjnë gjunahe ndërsa njërët bëjnë gjunahe e kështu me rap kjo e si mas filimit ka thonë dërsa si pas përfundimit si pas përfundimit ka thonë janë njërët matë mirë këse njërët në përfundim hynë gjenet kush i pret i presin me lajket njërët pas ta hynë gjenet kush ju shërben ju shërben Me lajkët e gjenetit e kështu me ratë, ka thonë Shekull Islami, ka dalim. Si pas filimit, me lajkët janë matë mirë. Si pas përfundimit, njërët janë matë mirë. E mëndimi i katër, ka në thonë, ne dhe nuk në takonë diskutojmë fare në këtë qështje. Pse, a ka përmejnë dhe Allahun kuranë, se këta janë matë mirë e këtas janë matë mirë, A ka përmen për amëberi sasëllëm Në hadithë Se këta janë matë mira E këta nuk janë matë mira Jo A kanë vetë ndër njëherë sahabet Ja Rasul Allah A jena në matë mirë A me lajket As njëherë Kanë thonë për deri sa sahabet Së kanë vetë Allahu edhe për amëberi sasëllëm Së kanë përmen A thërë neve nuk në takon Diskutojmë këtë qështjë Pra ne i kemi Katër mëndime Disa kanë thonë Me lajket janë matë mir Disa kan thon njerëz janë më të mirë te Allahu, disa kan thon sipas fillimit janë më laiket, sipas perfundimit. Jan njerëz edhe mendimi i katërt ne ndalemin këtë çështje edhe nuk na takon diskutojm fare. Cili mendim është më i sakt? Wallahu alam cili mendim është më i sakt? Po ne hanojm mendimin e fundit. Çka? Neve nuk na takon diskutojm fare. Sikur të kishte pas hajr që ne me dit kush janë më të mirë Allahu në kishtë të regu, ose për ambejri sa salim kishtë të përmen, ose si kur kishtë të qenë me rëndësi, kishim bo pëytje sahabe. Për deri sa ata nuk kam bo pëytje, s'ka nevoje dhe na me diskutu, ku shë janë matë mirë, a me lajket, a njërës. Qëta jemi të obligum na? Na jemi të obligum me besu me lajket. E jo me dit, a janë ata matë mira, a njërës të mirë, janë matë mirë, o la hualë. Edhe fundit, ajo t është a vdesin me lajkët e fundit që e përmendim këtë tem është vdekja e me lajkeve a vdesin me lajket se e përket kësaj djetarët janë danë dy mendime shumica e djetarëve kanë thanë me lajket vdesin duke u bazun disa argumente për e tyre ka thanë Allahu subhanu wa ta'ala kullu shej in halikun illa vajhë. Gjdo send ka për të shkatru, përveç Allah subhanu e ta'ala. E djetarë kanë thonë, përderi sa gjdo send ka për të shkatru, kanë mu shkatru edhe me lajket, edhe ata kanë me vdik, e pastaj kanë mu urin gjallë para njerëzve. Kjo është mendimi shumicës djetarëve. E disa djetarë tjerë, prejtyre i bëni hazmi, edhe disa mu fesirim, kanë thonë, jo, përderi sa nuk kemi Argument qartë se me lajket vdesin, ne nuk besojnë që me lajket vdesin. Gjithashtu Allah subhanu e ta'ala ka përmen, se kur të bërët kiameti, fësaj ka mënfi sëmawati vë mënfi lë ardhë, ka më u shkatru gjdo sen që është në tokë edhe në qilë, illa me nësha Allah. Përveç, atyre që dënë Allahu. Do me thonë gjdo sen në tokë edhe në qilë ka më u shkatruë, përvec atyre që dhan Allahu. Ku janë ata që dhan Allahu mos mshkatrru, na di mirë, xheneti nuk shkatrohet, xehnemi nuk shkatrohet, hyrit nuk shkatrohen. E këta kan thonë edhe me laiket nuk vdesin. E pastaj kan diskutuar gjansisht Allahu alam cilë është më saktë nëse me laiket vdesin apo nuk vdesin, ndërsa një hadith që është i njohur edhe në mesin ton Hadithi që përmendet edhe në në disa xhamia për hoxhallarëve, se melekul mauti, pasi të vdesin gjithë njerëzit, pasi të vdesin edhe shumica e me melajkeve, mbesin melajket e arshit, Jibrili, Mikaili, edhe Israfili, shkon melekul mauti te Allahu subhanahu wa taala edhe thot: "Ya ja Rabb, kan vdeq gjithë përveç melajkeve të arshit." Jibrili, Mikaili edhe Israfili, atër Allah subhanu ve ta'ala, thot, shka edhe mërja o shpirtin, me laike vet arshi. E pastaj shkan melekul mëti, edhe u a mër shpirtin, me laike vet arshi. E pastaj, thot Allah subhanu ve ta'ala, kushkan bet, edhe psa Allah hua din mamir. Fath melekul mauti, ka mbet Djibrili, Mikaili edhe Israfili. Fath Allahu subhanahu wa taala, shko edhe merr ja shpirtin Djibrilit, Mikailit edhe Israfilit. E pastaj thot, e tash kush ka mbet? Allahu e din më mirë. Fath ja rob, kam bet ti i cili nuk vdes kur edhe ka mbet unë. Melekul mauti, atar Allahu subhanahu wa taala thot merr ja shpirtin vetvetes e pastaj vdes edhe melekul mauti edhe nuk mbetet askush i gjall pos Allah subhanu wa ta'ala e pastaj Allahu thot ku jan muluk të kësaj dunjaje ku jan mbretrit ku jan ata që jan paracit në dhejnë këtë dunja deri në fund këti hadithi nëse kjo hadith kishte qenë i vërtet ataj nuk kishte pos diskutim në mesin e djetarve po hadithi Ky hadith, i gat edhe i njohur, është hadith i dobët, siç ka thënë Xh'albani Ahmed Shakiri Ibn Hajiri, edhe shumë dietar të tjerë se ky hadith është hadith i dobët. Ky hadith nuk është hadith i vërtetë, për atë edhe nuk merret për argument se me laiket vdesin. Pra, përfundimisht, edhe pse shumica e dietarëve janë se me laiket vdesin, Allahu alem cila është më e vërtet në kat aspekt Wallahu A'la, me kaqë e përfundojmë, insha Allah, sajë përket besimit me lajka, insha Allah subhanu wa ta'ala në takon dëvajdojmë në besimin e kushtëve, e dhe shtuja vë tjera të imanit, e ku lukavli hadha, wa astaghfirullaha li vë lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka Allahumma bi hamdik, ashadu an la ilahe illan, astaghfiruka wa tubu illanik.